Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala aşrafı l-anbiayi wal-mursalin Nabiyyina Muhammedin və ala alihi və sahbihi ajma'in Rabbi şirah l-sadri və yassir l-əmri Və ahlul uqdata min l-sani yafqahu qawli Amma ba'd Aziz misalman qardaşlarım Həməl əssaləm Əs-səlamu aleykum wa və rəhmətullah, bərakətuh. Və həmişəki kimisi Allahdan qorxmağı, təqbalı olmağı nəsiyyət edirəm. Yenə, bu Allahın bizə nazir etdiyi bu müqəddəs kitabın təfsirini davam edirik. Kesən dərs bu ayədə qaldıq. Allah-u ürxatam, Allah-u ürxatam, allah alə səmeihim Allah onların, yəni o kəfirlərin qəlblərinə, qulaqlarına mühür vurulmuşdur, gözlərində də pərdə vardır. Bu ayənin şərhində Tabari Rəhməhullah deyir ki, heç kəsin qəlbinə Qulağına bilgən birə mühür qurulmur. Yavaş-yavaş günahlar üst-üstə yığılır, günah-cünah gətirir günah və nəticədə bu günahlar onun qəlbini ürtür, Allah s.ə. ona mühür qurulur. Artıq onu açmaq mümkün deyil. Və bunu, rahimə Allah, bəncədir ağzı bağlı qablara, zərflərə. Onun içərisində nəyəkə qoymaq istəyirsənsə, onu mütləq açmalısan. Açmasan onun içini heç nə qoya bilməzsən. Bu qədbə bağlıdırsa, bulaq bağlıdırsa, göz bağlıdırsa, ona neysə çatdırmaq üçün onu açmaq lazımdır. Onun açılması da sənin mənim əlimdə deyil. Onun açılması Allahın əlimdədir. Allah onu açmasa, biz onu heç ki ona çatdıra bilmərik. Nə haqqı ona göstərə bilmərik, nə haqqı ona işitdirə bilmərik, nə də ona başa soğa bilmərik. Və Sözsüz ki, bu cür insanların aqibəti böyük bir əzaba düşar olmaqdır. Və ləhum əzəb-u nazim. Sonra, kesən dərs mən dediyim, qıda Allah münafiqlər barəsində danışır. Ümumiyyətlə, Bəqara Suresinin əvvəlindən başlayaraq, 4 ayə müminlər barədə, 2 ayə kafirlər barədə və nəhayət indi münafiqlər barədə danışacaq. 13 ayə münafiqlər barədə Allah subhanətə alə nazir edir. Və birinci ayəni belə başlayır. Deyir ki, Allah talaq وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّ بِاللَّهِ وَا بِالْ يَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ İnsanlardan elələr də vardır ki, mümin olmadıqları halda, mümin olmadıqları halda, Allaha və ahirət gününə iman gətirdik, deyirlər. Müminlər anda cəmaata üzlərini özün kimi göstərirlər. Allaha və axirətə iman gətirdiklərini göstərirlər. Zahirdən mümin, daxildən isə kafir olan bu firqə hələ Məkkədə mövcud deyildi. Məkkə dövründə onun üçün peyğəmbər salsə də dəvət apardı. Orda belə bir firqə, yəni üçüncü bir üçüncü növ insanlar, münafıqlar yox idi. Var idi mümin var, kafir münafiqlər Mədinədə miydən asıxdı? Onlar barəsində Allah s.ə.v. Nisa surəsi də buyurur ki, müzəbzəbinə beynə zəlikə lə ilə həvlə və lə ilə həvlə Onlar küfr və iman arasında tərəddüd edirlər. Nə tam küfrə, nə də imana tərədd meyil etmirlər. Hərdən mömrlərin yanına gəlir, hərdən də kafirlərin yanına gəlir. Odur ki, Allah ta'ala deyir ki, nə möminlərlə, mömin kimi deyirlər, nə də kafirlərlə, kafir kimi deyirlər. Elə ona görə də qiyamət üçün onların yeri nə möminlərin yeri olacaq cənnət, nə də kafirlərin yeri olacaq cəhənnəm. Onları cəhənnəmin lab alt təbəqəsi dibi gözləyir. İnə məl-münafiq onə fi dər ki, əsfəli binənlər, münafiqlər cəhənnəmin lab alt təbəqəsində olacaqlar, lab dibində. Onların xüsusi bir əzab gözləyir. Dəhşətli bir əzad gözləri onlara. Nifaq barəsində Səadi Rəhməhullah təfsirdə çox gözəl təfsir edib və münafiqlərin kimlər olduğu nifaqın ümumiyyətlə neçə qismə bölündüyünü izah edir və deyir ki, ümumiyyətlə nifaq tərifi budur ki, xeyri üzə çıxarmaq və şəri gizlətmək deməkdir. Nifaq Xeyri üzrə çıxarmaq, şəri gizlətmək deməkdir. İstilahi mənada isə imanı üzə çıxarmaq, küfür isə gizlətmək deməkdir. Münafiblər imanı üzrə çıxarır, küfür isə gizlədirlər. Nifaqın özü də iki növdür. Əməldə olan nifaq, buna deyilir nifaq-ül əsxar, kisi nifaq, əməllə olan nifaq. Və bir də var, irtiqatda olan nifaq, buna da deyilir nifaq-ül Osa gəldici cəhənnəmə gedən adamdır. Etiqadda nifaq varsa. Nifaq barəsində Peyğəmbər sallalləm hədis rivayet edir. Bu hədisdə əməldə olan nifaq aittir. Bir rivayətə gəlir ki, 4 xüsusiyyət vardır ki, bunlar kimdə olarsa munafiq olar. Və kimdə bu 4 xüsusiyyətdən biri, kimdə bu 4 xüsusiyyətdən biri olsa, həmin adamda nifaq əlaməti olar. Bunu Peyğəmbar sağsaləm deyir. Birinci, özünə əmanət verildikdə ona xəyanət etsə. İkinci, danışdıqda yalan söyləsə. Üçüncü, əhd verdikdə onu tozsa. Və dördüncü də, mübahisə etdikdə haqı salıb, hatili, haq, haqqı salıb, batili haqq, haqqı batil kimi göstərsə. Bu dörd şey bu rəvayətdə gəlib. Başqa bir rəvayətdə də üç əlamat göstərilir, onlardan da biriyi. Əlaqə olaraq bu 4-cü edilir, 5-ci əlamət vəd verdikdə bəyinə və xilas çıxmadı. Bu beş şey barədə, beş əlamət barədə ayrı-ayrı indi danışacağıq, hər birini izah edəcəyəm. Bu izahına gəlməlidikdən əvvəl, izah etməmişdən əvvəl, olan nifaqə bir gəlil yətirək. Etiqadda olan nifaq barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah təala ayə nazil edir döyüşlərin birində. Allah qala buyurur ki, Mədinə əhalisi içərisində münafiqlər vardır. Onu göstərir ki, münafiqlər Mədinədə olub. Məkkədə deyil, Mədinədə. İlk dəfə münafiqlər Mədinədə olub. Mədinə əhalisi içərisində münafiqlər vardır, onlar iki üzlülükdə inatkarlıq göstərir. Sən isə onları tanımırsan. Yəni, elə iki üzlülük edir, hətta Peyğambər salsam onları tanır Biz ki, onları tanıyırıq. Allah-ı suar hala deyir Peyğəmbərə. Biz ki, tanıyırıq. Onlara iki dəfə əzab verəcəyik, sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. İki dəfə əzab dünyada və qəbirdə, sonra isə böyük əzaba qaytarılacaqlar, qiyamət kimi cəhənnəm əzabı gözləyir onları. Üç yerdə onları əzab gözləyək. Dünya, qəbir və əxilət. Başqa bir ayədə Allah s.a. deyir ki, münafiqlər qəlblərində olanı, özlərinə xəbər verən bir surənin onlara, yəni müminlərə nazil olmasından çəkinirlər. Çəkinirlər ki, birdən onlara nazil olar ayə. Onların münafiq olduğu, olduğu üzə çıxar, bəlli olar. Allah s.a. əmr edir prexəmbərə, deyir ki, de, siz istəzə edin. Şübəziz ki, Allah, çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır. Və elə yerlər olub ki, elə anlar olub ki, Allah-u onların iç yüzünü üzə çıxarab, müminlərə göstərib. Və Abdullah ibn-i Übey ibn-i Səlum idi. Allah-u Teala onun münafiq olduğunu bəyə etdi. Sahabələr, hamı bilirdi ki, o münafiqdir. Hətta biz də bilirdik ki, o münafiqdir. Amma elə münafiqlər də var idi ki, onların adını Peyğəmbər s.ə.v'dən və Hüzeyfəd ibn-i Yemenlə başqa radiyallahu anh. Heç kəs bilinirdi. İndiyə qədər də heç bilmir. Bu ayədə, yəni, görəcəksiniz Bəqara surəsində, Allah s.ə. xəstəlikdən danışır. Xəstəlikdən danışır, bu ayə gəlib satacaq, onların qəlblərində xəstəlik var və Allah da bu xəstəlikləri onların qəlbində artıracaqdır. Bu xəstəliklər barəsində də Sadinə nə dediyini sizə deyəcəyəm. Mövbətə ayədə Allah s.ə.vələdir ki, yuxadəunə Allahə vələzine əməni və mən yəxdəunə illəənfusəhum və mən yəşədən Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Allah s.ə.vələ görü necə danışır? S.ə.vələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələ Kim nəyi çaldadırlar? Allah da bilmələr. Allah hər Allaha bilərlər. Allah bütün hər şeydən xaberdardır. Onların qəlblərində olanla xaberdardır. Allah hər halda bilərlər. Çalışırlar. Bunlar Allah və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldatdırmırlar və bunu da hiss etmirlər. Onlar özlərini aldadırlar. Şəhqani Rəhməhullah ki, Bu ayədan belə nətizə, çıxarır, nətizə çıxır ki, aldatmaq yalnız o şəxsi olar ki, onun həmin şəxsindən xəbəri olmasın. Həmin şəxsin qəlbində olandan xəbəri olmasın. Allahı necə allatacaqsan? Allah-ı Allah Allah onların qəlblərində olanı belə bilir. Onu necə allatacaqsan? Allah-ı Allah da münafiqlərin qəlbində xəstəlik olduğunu sabit edir, e, təsbir edir. Müminlərə bildirir ki, onların qəlbində xəstəlik var. Demədir ki, müminlərin qəlbində xəstəlik var, kafirlərin qəlbində xəstəlik var. Kafirlərdə də var, müminlərdə də ola bilər. Bu xəstəliklər müxtəlifdir, amma məhz münafiqlərin qəlbində olan xəstəlik digərlərinin qəlbində yoxdur. Kafirlər tamamilə Allah'ın inkar edir. Möminlər isə tam şəkildə Allah iman gətirir. Münafiqlər isə şübhə içində edirlər. Doğrudanmı Allah var? Şübhə edirlər. Və odur ki, isteyə edirlər. Küfrün üstünə Allah qala küfr də artırır. Şübhənin üstünə şübhə də artırır. Şəkkin üstünə şək də artırır. Günahın üstünə günah artırır. Və Allah qala zərfi qülübihim maradın fəzədəhumullahu maradın. Onların qəlblərində mələz var, xəstəlik, nifaq, ya şək, şübhə, müxtəlif tür təfsirlər gəlib. Hətta zina deyənlər də var, qadına tamaq salma deyənlər də var. Nəyə əsasən? O ayə əsasən ki, Allah s.ə.v. Qadınlarına əmr edir ki, nazlana nazlana danışmasınlar, yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaq salar və evlərində qərar tutsunlar. Bu ayəyə əsasən, hətta zina qadınlara meyil deyənlər də var. Bu xəstəlikləri Səad-ı iki yerə bölür. Də, ümumiyyətlə xəstəliklər, qəlbi olan xəstəliklər iki yerə növdür? Yə şübhələrdir, yə də şəhvətlər. Şübhələrə aid edir küfrü, nifaqı, şəhv, şəhki, bidəti və s.b. bütün bunları Şübhələrə aid edir və şəhvətlərə aid edir zinanı, içkini, qumarı və s. Bu cür yaramaz işləri şəhvətlərə aid edir. Kimin qəlbində bu şeylər varsa, bilsin ki, onun qəlbində xəstəlik var. Və o xəstəliyi müalizə etməyə qələsin. Həmçinin Allah və yaxud edin ki, xəstəlik üzərinə xəstəlik gətirməyi ayədə göstərir. Baxın, görün, başqa ayədə Allah talan edir. Deyir ki, qəlbində mərəz olanlara gəldikdə isə, bu surelər, yəni Allahın nazir etdiyi surelər, onların muqdarlığı üstünə bir murdarlıq da artırır. Və onlar kafir olaraq ölürlər. Bu xəstəliyi təmizləməsə, artacaq, artacaq, artacaq və vallahi ki, kafir olaraq ölüb gələcəklər. Yəni, bu xəstəliyi təmizləməsələr, tövbə etməsələr. Sonra Allah talədir, Yalan söylədiklərinə görə də onlar üçün üzücü bir əzab vardır. Bəhşətli bir əzab, üzücü bir əzab və keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir əzabdır. Bu münafiqlərin və yaxd ediyim bu əlamətləri bunlardır. Şi hədistə gəlir. Lakin başqa hədislərdə də başqa əlamətlər gəlir. Ayələrdə da onların əlamətləri gəlib, bu ayələrin əlamətləri bir yerə toplamağın faydası olardı. Hələ bu vaxta qədər mənə bu əlamətləri bir kitabda, bir kitabda toplayan, toplayan bir şəxs və yaxud belə bir kitab rast gəlməyir. Ki, münafiqələrin əlamətləri məhz o kitabda olsun və Quran və sünniyə istənə bilirəsin. Bakın, bu hədisdə gördüyümüz kimi birinci əlamət Danışdıqda, söz söylədikdə yalan danışmağı. Yalan danışırsa, bilin ki, bu münafiqdir. Yəni, əməldə münafiqdir. Etiqatda yox, əməldə. Və bəzi yalan danışanlar var ki, o qədər yalan danışır. Onların adı Allah dərgahında yalancı kimi qeyd olunur. Səhiyyədisinə gəlib ki, bir nəfər yalan danışırsa bunun yalanı bütün cəmat arasında yayılır. Cəmat arasında yayır bu yalanı. Zəmaat bu yalana eşidib, inansın. Bu da o qədər davam edir, o qədər bunu özünə öyrəşdirir yalan danışmağa. O qədər yalan danışır ki, Allah dərgahında kəzzəb kimi qeyd qeydə olunur. Yəni, adı belə düşür, kəzzəb. Yalancı kimi adı oraya düşür. Allah bizi bu cür yalancı olmaqdan qorusun. İkinci, vəd verib vədinə xilaf çıxmaq. Bu da iki cürdür. Hər ikisi də bədbəxtir. Birincisi, o şəxs ki, vəd verir, vəd verdiyi anda qəlbində fikirləşir ki, onların da xilaf çıxacaq. Bu, o iki bədbəxtan lap pisidir. İkincisi isə o bədbəxtir ki, vəd verir. Sonra isə fikrini dəyişib üzürsüz səbədə görə vədənə xilaf çıxır. Amma ikincisi, o müəmindir ki, vəd verir və vəyyədini yerinə yetirməyə çalışır, üzürlü olaraq Allahın qədərini görə bağlımır. Allah-ı Allah, Allah da onu bağışlayır və bu da münafiqliyə aid deyil. Üçüncüsü, mübahisə etdikdə haqqdan yayınır, haqqı batil olaraq, batili də haqq olaraq ələmə verir. Bu da yalanla vədələdir. Demək, Peyğəmbər s.ə.vəm deyir ki, sizi yalan danışmaqdan səkindirirəm. Ümumiyyətlə, o fücur sözünü ki, deyir, kim çox günahı edir, günahı batırır özünü, ora hər şey daxildir. Xüsusən də o batili, haqq kimi göstərmək. Və Rasulullah s.ə.vəm deyir ki, çünki yalan günah işlətməyə həddəşmağı gətirib sıxarır. Yəni, o qədər yalan danışırsan də da, axırda məcbur olursan ki, haqqı batıl qonu ilə indirəsən. Yalanlı etiraf etməmək üçün. Xoşbəxt bəndə o kəsdir ki, yalanlı etiraf edir. Tövbə edir və üzr istəyir. Həvallı qalır qardaşlardan. Bədbəxt odur ki, yalan deyir. Sonrası yalanlı sübür edə bilməyən də artıq ona görə tövbə etməyə təkəbbürlük ona imkan vermir. Və çalışır ki, o yalanı yaratıb bastır etsin. Və ya də yalana bafil onu giyindirib, haq kimi onu göstərsin. Peyğəmbər salı də derir ki, bu da cəhənnəmə aparır. Bu da, həmən bu əməl insanı cəhənnəmə aparır. Vallahi ki, cəhənnəmə aparır. Sonra, Allahın ən nifrət etdiyi adam ən qatı mübahisəsidir. Hadis səhifdir. Ən qatı mübahisəçi burada deyəndə, Ələbdülxısam. Onu qəst edir ki, batil üzərində müqayisə edir. Gözəl sözlərdən, gözəl nisq söyləməklə, səmatı elə fırladır, elə toğlayır ki, onun batilinə inanırlar. Və Allah təala da bu belələri barəsində deyir ki, insanlardan eləsi də vardır ki, onun dünya həyatında söylədiyi səni heyran edir. Peyğəmbəri subhanallah, heyran edir. Necə danışırsa, Peyğəmbər heyran qalır ki, sallallahu aleyhi və səlləm, çox gözəl tərzində başa salınır. Ona inanır. Vafili deyənə inanır Peyğəmbər s.ə.v, nə bilsən? Qeydindən xəbəri yoxdur. Və Allah təhə də deyir ki, o qəlbində olana, hətta qəlbində olana, Allaha şahid göstərir. Allaha şahid gətirir ki, mənim qəlbimdə də budur. Qəlbimdə də təmizən. Halbuki o ən qatı mübahisəcidir. Belə mübahisəcilər barədə Peyğəmbər s.ə.v hədisində görün nə deyir? Və siz mübahisənizi həll etmək üçün yanıma gəlirsiniz. Sizlərdən bəlisi daha səlis danışdığına görə, eşitdiyimə istinad etmək onun lehinə hökum verirəm. Daha gözəl danışır. Mən də nə eşitirəmsə, onun əsasını hökum verirəm. Hər kimsə ki, lehinə qardaşının haqqını taftalamaqla hökum versəm, hökum vermişəmsə, bilsin ki, ona oddan bir parça Vermişəm. Cəhənnə modundan bir parça. Yaxşı budur ki, tövbe edib, səhifini bu Yaxşı budur ki, tövbe edib, səhifini düzətsin. Mənim sözümdür. Peyğəmbər Salasələmin sözü deyil. Oddan bir parça verdim. Bu, Peyğəmbər Salasələmin sözüdür. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər Salasələmin deyir ki, hər kim zalimcasına haqsız olaraq mübahisə edənin tərəfini saxlasa, batilin yayılmasına köməklik göstərsə, Allahın qəzəbinə düçar olar. Allah batilin tərəfini saxlayanları öz qəzəbinlə əsqi etməsin. Onları daim qəzəbinə düçar etsin. Çünki batilin tərəfini saxlamaq olmaz. Allahın və Allahın nazir etdiyi haqqın tərəfini saxlamaq lazımdır. Dördüncüsü, əhd bağladıqda خيامتها برغم الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء لو يؤتى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم وجماء و... آ... لدعى قوم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدائي واليمين على من أنكر أجر إنسان وراء iddia etdikləri şeylər verilsə hər kəs gəlib istədiyi şey iddia etsə və onlara iddia etdiyi şeylər verilsə bəziləri cəmatın malına və qanına iddiası olardılar. Onu tələb elərdilər ki, bu məlimdir, məlim olmalıdır. Odur ki, açıq aydın dəlil-sübut gətirmək iddiasının borcudur, qan diçmək isə inkar əvənin borcudur. An ismək? İnkar edənin borcudur. Peyğəmbər s.ə.və yanına bir iddiacı və bir inkarçı gəlir. İddiacı səhabı olur. Məşəsi binüqəs radiyallahu anh. İnkar edən isə yahudi olur. Baxmayaraq ki, o yahudidir. Peyğəmbər s.ə.və dinində deyildir. Müsləman deyildir. Lakin Rasulullah s.ə.v. ədaləti tapıçalamadı. O, məqamda Yahudinin tərəfini saxlanıdı. Axı o, özü, bu hədisi rəvayət etmişdi. İddia edən sübut gətirmənədir, inkar edən isə andıçmənədir. Budur ki, Əşas ibn-i qeystdən tələb etdi, radiyallahu olan, ki, dəlil sübut gətir ki, o torpaq sahəsi, bir rəvayətdə də quyu, sənindir. Onun dəlilim yoxdur. Onda yüzünü Yahudiyyə tutub, dedi ki, Andiçki sənindir. Yaxı, bir də andiçdi. Andiçdi və o yeri onu verdi, yaxı, deyər. Əşə, əşəsib Nüqeyis radiyallahu anh incidir. İncidir ki, ya Resulullah, andiçmək nə var? Elə fikirləşdi ki, andiçmək asan bir məsələdir, asan bir şeydir. Amma Allah s.ə. onun asan bir şey olmadığını ayə ilə sübuta yətirdi ki, bu asan bir şeydir. Bunun nəticəsi, bunun aqibəti çox pistir. Bunun aqibəti nədir? 5 dəhşətli şey gözləyir onu. Yalandan andı içən adamı, 5 dəhşətli şey gözləyir. Malimran surəsinin 77-ci ayəsini nazil etdi Allah. Buyurur ki, Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün ahirətdə heç bir pay yoxdur. Bu bir. Ahirətdə heç bir pay yoxdur. Allah onları danışdırmayacaq. Bu ki Qiyamət gün onların üzünə baxmayacaq, bu üç, və onları təmizə çıxarmayacaqdır, bu da dörd. Onlar üçün üzücü bir əzab vardır, bu da beş. Bu beş şey kimisə gözləyirsə, yalandan necə and içərdilər? And içərsə yalandan, onda demək o fasikliyin o dərəqəsində gəlib çatıb ki, artıq Allahdan qoxmur və bu əzablara da gözü yumudur, qormur. Sonra əhd edib, əhdini pozmaq barədə, yəni bu ayə bu ədisi gətirməkdə məqsəd o ki, Allah subhanətə alə hətta Yahudi ilə ağasında olan əhdi pozmadı. Başqa bir həvayətdə qəlir ki, kim əhd bağladığı kafiri zalimcasını öldürsə, cənnətin iyni belə duymaz. Bu bir başa xəvarizlərə, xəvarizlərin əleyhinə dərindir. Onlara rəddir Ki zimmidir, əh bağlamış bir insandır. Ə, ə, sığınacaq istəyən müstəmin. Bu üçünü öldürmək olmaz. Kim öldürsə, cənnətin belə yəni duymaz. Halbuki onun yiyi 40 illik məsafədən duyulur. 40 illik məsafədən duyulan bir yiyini duymaz. Beşindisi, əmanətə xəyamət etmək. Bu da münafidliyin əlamətidir. Əmanət verirsən ki, çatdırarsan, sənin üzünə gülüb deyir, inşallah, arxain Gəlirsən, bəs çatdırdın, ikinci tərəfdə soruşur ki, mənə şey çatmalı idi, nə oldu? Hər ikisinə deyir ki, hədiyəsəm, unutdum, yadından sıxarasa qoydum, itirdim və Və s. Həqiqiyyətisə Allah bilir ki, bu nə məqsəbdən onu itirdi, çatdırmadı. Bu cür əmanətə xəyənət edir. ən böyük əmanət də Allahın əmanətidir. Allah bizə bu dini əmanət olaraq verir. Biz bunu öz öhdəməcə götürmüşsə, boynumuza çəkmişsə, onu yerinə yetirməsək, əmanətə xəyənət etmiş oluruq. Allah qala buyurur ki, Həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanıza və insanlar arasında hökum verərkən ədalətlə hökum verməyinizə əmr edir. Bu, birinci insanlara aid olan əmanətə aiddir. Bu ayə insanlara aid olan əmanətə aiddir. Bu ayə isə ikincisin aiddir, ikinci əmanətə. Eyman gətirənlər Allaha və Peyğəmbərə xəyanət etməyin. Və səlanın. Allah'a və Peyğəmbərə xəyanət etməyin və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə vəfasızlıq etməyin. Bir ayələ ikisinə də toxununur. Həm Allah'a, həm də insanlara olan əmanətə xəyanət etmək olmaz. O səhəbə ki, seçim qarşısında qalır, Umayr ibn-i Saad rədiyəllərinə bilmir, Peyğəmbərə vəfalı olsun, atasına xəyanət etsin, yoxsa atasına vefalı olub Peyğəmbərə xəyanət etsin və qərara gəlir ki, Peyğəmbərə xəyanət etməsin və gedir xəbər verir Peyğəmbərə ki, sallallahu aleyhi və səlləmə, atam sənin barəndə belə-belə sözlər, nalai sözlər deyib. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona ayə olur və həmin sahabəni, həmin sahabəyə öz təşəkkürünü bildirir, atası da tövbə edir və sonra hər məclisdə oğlunun adı çəkiləndə deyir ki, əlhəm dillək o belə bir hərəkət etdi. O bunu etməsə mən kafir ola bilərdim və kafir kimi də ölə bilərdim. insan əmanətə qarşı xəyanət etdikdə görəsən, nə hislər keçirir, nəyə görə qoxmur. İnsandan da möhkəm, sərt, davamlı Olan məxluq, məxluqlar vardır ki, Allahdan qorxur, o əmanəti boynuna götürməkdən, ətəsənə götürməkdən qorxur, amma insan onu götürə-götürə götürə əməl etməməkdən çəkinmir. Baxan Allah s.a. nə deyir? Deyir, biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Fikirəməsiniz? Onlar isə onu daşımaqdan imtina etdilər. Bundan qoxdular. İnsan onun boyununa çəkdi. Həqiqətən zalim və cahildir. Zalimdir, çünki əmanətə əməl etmir. Cahildir, çünki ondan heç xəbəri yoxdur. Ki, bu bu əmanəti buna kim verib? Yəni, ki, bu bədən onundur. Bu bədən əmanətdir, Allah sənə verib. Ona qəst etsən, niyə cəhənnəmə düşürsən? Ona görə ki, Allahın sənə verdiyi əmanətə xəyanət edirsən. Bu kitab, bu, Quran-ı kərim, Allah s.a.q. niyə nazir edin? Onu əməl edəsən. Əməl etməsən, xəyanət edirsən də cəhənnəmə düşürsən. İstəlinən əmanətə xəyanət edənin ahirət cəhənnəmdir. Vallahi ki, cəhənnəmdir. Sonra Allah-ı Allah ardın cayənin deyir ki, bu, ona görədir ki, Allah münafiq kişilərə və münafiq qadınlara, müşrik kişilərə və müşrik qadınlara əzab versin. Əmanəti İnsana verməkdə Allahın məqsədi odur ki, müşrik qadınlara və kişilərə, münafiq qadınlara və kişilərə əzab versin. Mühimin kişilərin və mühimin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah doğrudan da bağışlayan mərəhəm edir. Sələftən belə deyənlər olub. Münafiqin bədəni müti olur, qəlbi isə hesnidən qulaq dədən, zahirdən görürsən ki, bəlkə səndən də çox namaz qoyur, səndən də uyusunsaq qal saxlayır, səndən də qısadır balağı, səndən də çox oruç tutur, qəlbindən isə bir Allah bilir ki, bir Allah xəbərdardır ki, qəlbində nələr var. Sonra, Hüzeyfət ibn-i Yəmən, anh, bu həmən Hüzeyfədir ki, Allah, Peygamber s.ə.v münafiqlərinin adına ancaq ona demişdi. Bu həmən Hüzeyfədir ki, Şər barədə soruşurdu ki, ona düşməsin. Tələbələrinə deyir ki, siz elə bir söz söyləyirsiniz ki, biz aranızda, biz onu Peyğəmbərin, s.ə.v. zamanında nifaddan sayırdıq. Münafiqli sayırdıq. Tələbələri, 14 əxir bundan qabaq, elə sözlər deyərdik ki, nifaq sayılardır. İndi bəs nə sözlər daha yoxdur? Nə sözlər eşitmirik? O sözləri deyənlər də elə bilir ki, bu asan bir şeydir dedim. Allah bağışlayar, çünki mən burada bu sözü deməkdə qəlbindən etiqad etmədim. Siyasi baxımdan bunu dedim. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. zamanında olurdu ki, bir kəs bir söz söyləyərdi. Bununla da münafıq sayılardı bugünkü gündə də bu cür sözləri sizlərdən 10 dəfə artıqını eşidirəm Ondan o zeyf edilməyəm 10 deyir, tə tələbələrinə. Sonra İbn Əb-i bu da tabirindir, rahimə Allah deyir ki, mən Peyğəmbə s.ə.v-in 30 sahabəsini görmüşəm. Bunlardan hamısı ancaq nifaqdan qorxurdu. Ancaq nifaqdan qorxurdu ki, birdən məndə münafiqliyə olar. Özüm də bilmərəm, xəbərim olmaz. Doğrudan da insan nə vaxt münafiq olur? O zaman ki, arxayın olur ki, məndə heç bir münafiq yoxdur. El-Həmdülillah, O zaman artıq münafiq olur yavaş yavaş. Və Həsənul Basri r.ə. deyir ki, kim ki nifakdan qorxmursa, elə o özü münafiqdir. Kim nifakdan qorxmursa, arxayın isə məndə nifak yoxdur. Elə o özü münafiqdir. İndi nifak barədə, münafiq olmaqdan qoxmaq barədə iki dənə ən gözəl hədislərə bilməyin. Görün, necə gözəl hədislərdir və Peyğəmbər s.ə.v. o qorxanları necə müjdələyir? Ənəs, radiyallahu anh, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən soruşdular, sahabilər soruşdu, ey Allahın hədisi, Biz sənin yanında olarkən bir cür oluruq. Səndən uzaqlaşarkən isə başqa cür oluruq. Peygamber s.ə.v dedi. Görün, Rasulullah s.ə.v nə fikirləşir? O anda ən çox nəyə üstünlüyü verir? Sahabələrin ehtiqadını, əqidəsini necə düzəlir? Baxın, diqqətlə. Peygamber s.ə.v dedi. Bəs, rəbbinizlə necə? Yəni, demək istəyir rəbbinizlə də, də beləsiniz. Cəmaat yanında Allaha ibadət edirsiniz, təkdiqdə isə tərk edirsiniz. Rəbbini nə də biləsiniz? Fikir ver suala. Sahabilər dedilər ki, xeyr, ya Resulullah. Gizlində də, aşkarda da Allah bizim Rəbbimizdir. Və Peyğəmbər s.a.v. dedi ki, sizdə heç bir nifad əlaməti yoxdur. Baxın, Peyğəmbər s.a.v. yanında bir cür olub, ondan aralandırda başqa cür olmaz. Münafiqlik deyil. Necə ki, indi hərdən iş edirik ki, mən, məsələn, sən və s. başqası bir yerdə özünü bir cür apara bilər, başqa yerdə başqa cür. Və bu münafiqlikdir, sən bax gör o şəxs Allah ilə öz arasında münasibətdə necədir? Allah ilə sadiqdirsə, Allah da onu sabit edəcək. Bu dünyada da, qəbirdə də, axirətdə də. İkinci hədis birincisindən də dəhşətli təsirə Maalesidir. Hamza la raziyallahu ağlaya ağlaya gəlib Əbu Bəkr raziyallahu'nun yanından keçdikdə Halbadakilə ona deyir ki: "Sənə nə olur? Niyə ağlayırsan?" O da deyir ki: "Ey Əbu Bəşir, Hamza la munafiq oğul. deyir: "Subhanallah, sən nə danışırsan? Ha, Əbu səni tanıyır. Nə danışırsan?" münafiq olub. Deyir ki, izah edir bunu. Biz Peyğəmbər s. s. yanında olduqda, o bizə cənnət və cəhənnəmi xatırladır. Sanki biz onu görürüz. O, o qədər iman qalxır ki, sanki cənnət və cəhənnəmi onlar görürlər. Evə qayıtlıqda isə başımız zövcələrimizə, uşaqlarımıza, dünya malımıza qarışır və çox şeyi unduruq. Bür bunu kimə izah edir? Əbu Bəkir rədiyallahu anhu-ya. İslamun ən gözəl bilən insanlarından birinə, peyğəmbər sallallahu sonra ən fəziliyyətli insana izah edilir. O da bu izahı qəbul edir və özü də başa düşür ki, deyəsən özü də onlardandır. Deyir ki, vallahi ki bizim hamımız elə bu haldayıq, bu cür nəy. Göyə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Və gəlir də peyğəmbər sallallahu yanına Hanzala yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Əbəkrə dediyini deyir ki, Hanzala nifaq olub. Peyğəmbər sallallahu deyir: "Sən nə danışırsan?" "Beyşəm." Deyir: "Ya Rasulullah, biz sənin yanına gəlirik, cənnət və cəhənnəmdən danışırsan. İmanımızı atır. Sanki o cənnət və cəhənnəmi görür." Elə ki, səndən ayrılırıq, zövcələrimizə, uşaqlarımıza, var dövlətimizə başımız qarışır. Hər şey umuduruq. Peyğambar sasələ görün nə bilir? Baxın, arxayın etmir onu ki, bəs istəsəs, gələrsiz yanıma, daim bu halda saxlayaram. Həmişə imanlı olarsın. Xeyr, bu hal ancaq Peyğəndərlərə xastır. Onların daim imanı artmaqdadır. İnsanlar isə iman artır, azalır, artır, azalır. Və Peyğəmbər səhələm ona görə nə deyir? Deyir ki, canım əlində olan nə an olsun ki, əgər siz beləcə davamlı şəkildə cənnət və cəhənnəmi yad etsəyiniz, məclislərdə və yollarda mələklər sizinlə əllə görüşər bilər. Təsəvvür edirsiniz, əgər onlar daim Allahı, cənnət və cəhənnəmi daim yad etsək daim, iman Peyqəmbər s.ə.və yanında olduğu kim olsaydı, məclislərdə, yollarda mələklər gəlib onlarla əllə görüşərdilər. Necək ki, ibn-i Qəb r. oxuduqda mələklər ona yaxınlaşır. Quranı saxladıqda isə uzaqlaşıb gedirlər. Və sonunda peyqamber sağsaləm deyir ki, lakin, hey hənzələ, hərdən belə olursunuz, hərdən belə. Həgər sahabələr hərdən belə, hərdən də belə olublarsa, həlbəttə ki, biz də onlar kimi bir insanıq, biz də onlar kimi hərdən imanımız artır, hərdən azalır. Amma gələk biz yol verməyək ki, imanımız tamamilə azalıb, qəlbimiz bağlansın və qəlbimizə mühür bulsun. Ona yol verməyək. Münafiqin, münafiqliyin əlamətindən həmsinin biri də odur ki, münafiqlər ənsarlara nifrət edirdilər. İndi də ənsarlara nifrət edən münafiq sayılır. Peygamber s.a.v. deyir ki, ənsarlara nifrət etmək münafiqlik, onları sevmək isə müminlikdir. Nifaqdan və imandandır. Yəni, onlara nifrət etmək nifaqdan Sevmək isə imanlandır. Həmçinin onların əlamətlərindən ən ağır və ən çətin namazlara gəlmirlər. Və süt namazıdır və bir də işya namazı. Bu iki namazı onlar gəlmirlər və bu iki namaz münafiqlər üçün ən ağır gələn namazlardır. Hədislə sabit olunub ki, bu iki namaz münafiqlər üçün ən ağır olan namazlardır. Qeyfət Yəmən yaşadığı bir dövrdə hələ o vaxt deyir ki, bu günümüzdəki münafiqlər Peyğəmbər, Peyğəmbər Salı Sələmin dövründəki münafiqlərdən daha pistir. Subhanallah, o dövrdəki, hələ o dövrdə bunu deyir. 14 əsir keçir. Deyir bu dövrdəki münafiqlər Peyğəmbər Salı Sələmin dövründəki münafiqlərdən daha pistir. İndi görür necə izah edir. Ki, onlar, yəni o dövrdəki münafiqlər, nifaqlarını, kizlülüklərini gizlədirdilər. İndikilər isə həyasızdırlar. Münafiqliyini, nifaqını gizlətmirlər. Açıq aydın görürsən ki, bu, münafildir. Açıq aydın o hərəkətləri edir. Samahat arasında elə hərəkətlər edir ki, açıq aydın görürsən ki, bu, münafildir. O əlamət onda var. Amma qəlbində olduğunu, etiqadında olduğunu sözsüz ki, bir Allah bilir. Biz bilmərik. Həmsinin onların əlamətlərindəndir ki, namaza ümumiyyətlə, ağır-ağır, təmbəl-təmbəl gəlirlər. Və gəldikdə də məhsəd olur ki, özlərini göstərsinlər. Allah subhanət hələ deyir ki, İzə qamu ilə saləti qamu qusələ yuraunin nəs namaza gəldikdə, namaza durduqda təmbəl-təmbəl gələrlər. Özlərini insanlara göstərərlər. Təsəvvür edin ki, xoğun məsafəni kimsə qət edir, namaza gəlir və namazdan sonraki dərsi dinləməyə gəlir və dərsi yazmağı ona qadağan etdikdə deyir ki, subhanallah, mən o boyda məsafəni qət edib gəlmişdim ki, dərsi yazın. Ona deyilir ki, sən namaz qılmağa dərsdən faydalanmağa gəlmişdi yoxsa dərsi yazmağa və o şəxs ondan sonra artıq həmin dərsə gəlmir. Böyle şəxslərə nə deyə bilərsiniz? Bu şəxslərdən nə gözləyirsiniz? Peyğəmbər s.ə.v-in yanına sahabələr düşmək üçün nə qədər can atır, nə qədər çalışırlar. Hər adam onun yanına gələ bilmirdi. Hər adam onun sadırına cürət edib, daxil ola bilmirdi. Və Peygamber s.ə.və əllə görüşən adam nə qədər sevinirdi ki, gör, kiminlə mən görüşdüm. Onunla dost qoz edən sevinirdi ki, gör, kiminlə dostan. Ündi isə təəssüf ki, hər şey tərsini alıb. Münafiqlərin qiyamət günü bir aqibətinə baxan. Yönanların aqibəti necə olacaq? Allah-ı deyir ki, o gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə deyəcəklər. Biraz gözləyin ki, biz də sizin işıqınızdan alaq. İndi bu ayəni davam edəcəyim. Lakin, keçək Bəqələ surəsindəki ayəni. Allah-ı bu ayədə, sonraki ayədə nə deyir? Deyir ki, izə qilə ləhum lətufsidu fil ərdə qalü innəmə nəhnü muslihun Onlara deyirdikdə ki, yeryüzündə fitnə fəsad törətməyin. Onlar, biz ki, ancaq islah edənlərik, deyirdilər. Nəyi islah edirsiniz? Soruşanda nəyi islah edirsiniz? Görür nə cavab verirdilər? Bunu təfsirdə tabin, revayət edir, təfsir edir, deyir ki, onlardan soruşduqda deyirdilər ki, İstəyir ki, küfr əhli ilə, iman əhlini birleştirelim. Kardaş olsunlar, mehriban olsunlar. E bu mümkündür mü? Azə əsfadə ələdiyir ki, cidu Və əttəcid-i qəvmən yu'minunə billəhi vəl yəvməl əkhirə yuərdunə həddə Allahə və Rasuləhə. Yuərdunə mən həddə Allah və Rasuləhə. Eledir ki, yonu taba bilərmisin ki, Allah'a və ahirət gününe inansın, Allah'a ve O'nun düşmən olsun. Onun düşmənini də sevsin. Özünə qardaş bilsin. Elə bir göm tapa bilərsən, onlar hətta, onlar hətta, müminlər o vaxt, öz atalarına, analarına, qardaşlarına, bazılarına, ailələrinə, evladlarına qarşı bir hivan deyildilər. Əgər onlar kafir idilərsə, onlara qarşı mərhəmət edilmir. Ramla Abu Süfyanın qızı rəziyallahu anha evinə gəlir. Peyğəmbər sallallahu həyat yoldaşı olur. Evinə gəlir Mədinəyə. Və gəlir oturmaq istədikdə Ramla təsiri çəkir və deyir ki, peyğəmbərin oturduğu həsrinin üstündə kafir oturmamalıdır. Şirəziz Bütün bunlar o demək ki, əgər ata, ana, qardaş, bacı və s. kafirdirsə, əlinə pusağı alıb, tapansanı alıb, gedib onu öldürəsən, başına gəsəsən. Xavaricilərin etdiyi kimi. Xeyr, yox. Qəlbində ona nifrət eləməlisən ki, Allahın düşmənidir, Peyğəmbərinin düşmənidir. Deməli, mənim düşmənimdir. Amma dünyavi işlərdə onların qayxısına qalmazsan. Bunu da Allah bizə əmr edir. Dünyavi işlərdə onların qayxısına qalmazsan. Qəl nifrət eləməlisən və bacardığın qədər də dəvət edib onu o küfürdən, o yaramaz işlərdən çəkindirməlisən. Sonra isə münafiqlərin bu əməlini baxın, bunu deməklə mən nə, nə demək istəyirəm? Dikqətli olun. Bu dövrdə də elə bir insanlar var. Münafiqlərin bu əməlini Allah subhanət alə dörd təkidlə ərəq dilinin üslubudur bu. Dörd təkidlə Təsbiq edir ki, onlar doğrudan da fəsad törədənlərdir. Deyir ki, Ələ İnnə Hum Humul Muxidun Ələ Dikqət edin, təhkiddir. Doğrudan da. İnnəhum, innə bu da təhkiddir. Həqiqətən, südbəsiz ki, Hum dedikdən sonra İnnəhum, bir daha təkrar edir ki, Hum, onların özləri Əl-mufsidun, əliflan da burada təhkibdir. Doğrudan da onların özləri ilə fəsad, fitnəfəsad törədənlərdir. Lakin bunu hiss etmirlər. Bu hiss etməmək o dərəziyə gətirib çıxarır ki, onlar özlərini hamıdan ağlıqla hesab edirlər. Və onlara deyildikdə ki, İzə qilə əminu kəmə əmən nəs, qalü ənu'minu kəmə əmənə s Onlara deyildikdə ki, iman gətirənlər kimi, yəni sahabələr kimi, Məhəmməd s. kimi iman gətirin, onlar deyir ki, biz səfihlər kimi iman gətirək. Məhəmməd s. üslubundan, savadından bəhrələnən insanlar dildə ona iddiham edir, səfih sayır və onun dediyini qəbul etmirlər. Bugünkü günümüzdə də belələri var. Allah Teala onları da yenə dör təkidlə özlərinin səfih olduğunu deyir. Ələ innəhum humus səfəhə vələkilləyə ələmun. Onlar özləridir səfih. Lakin bunu bilmirlər. Sonra Allah Teala deyir ki وَاِذَا لَقُلَّذِنَا أَمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا Onlar iman gətirənlərlə rastlaşdıqda deyirlər ki, biz də iman gətiririk, biz də inanırıq. Biz də müəminiyyik, biz də müsəlmanıq. Öz şeytanlarının yanına Allah tala ta bilir nə deyir? Demədik ki, öz dostlarının yanına. Onlara dost deyilməz, onlar elə şeytandır. Elə ki, Həmin şəxsin ya pulu qurtarsa, ya vəzifədən kənar edilsə, və ya, və ya, və ya neysə başına bir müsubət gəlsə, bunlar deyəcək, biz onu tanımırdıq. Kimdir o? Biz bilmirik kimdir? Heç onun barəsində bizim yanımızda danışmayın. Biz ona heç salam vermək istəməyik. Baxındır. Baxın, görəcəksiniz, dünyada nələr baş verir. Harada kimisə başına bir müsubət gəldikdə, ətrafındakı onu Allah xatirinə deyil, dünya xatirinə, vəzifə xatirinə və nəyinsə xatirinə sevənlər tərhal ondan imtina edir ki, biz belə adam tanımırıb və tanımaq istəmirik. Tanıyarız sənə görə, bizə də sevgələr. Və cürət edib gör, nədir ilə? Biz ancaq onlara isteyizə edirik dümlərin yanında mömin kimi özünüzü göstərmək namaz qılmaqla, oruc tutmaqla və s. istifadə edirik. Yaxşı, sizin isteyzanızın axırı nəyə gətirib çıxaracaq? Allah sizi elə-belə boş buraxacaq? İstəyətdiyinizə görə cəza almayacaqsınız. Allah da sizə isteyəcək. Allah yəstəhzi'u bihim və yimudduhum fi tuğyānihim ya'mun. O, onların və onları hazqınlıqlarını artırar. Hazqınlıqları içərisində sərgərdan Yəni, başlarını itirmiş vaziyyətdə. Çöv-çöv gəzərlər. Allahın isteyizə etməsi Allaha yaraşmayan sifətdir. İsteyizə özün özü naqiz sifətdir. Lakin Allah-u bu naqiz sifətlərdən cavab olaraq istifadə edir. Xəyanət edirlər, Allah da onlara edir, cəzalandırır. Hilə qururlar, Allah da onlara hilə qurur. Amma o deməkdir ki, Allah hilə qurandırır. İstehza edəndir. Xeyr, Allah bütün bu sifətlərdən ucadır. Paçqa müqəddəstir. Allah onlara cəzə olaraq, qarşılıqlı olaraq, bu neydir? İstehza edir. Yaxşı bəs Allahın istehza etməsi necədir? Diyamət günü görününə baş verəcək. Və yaxşı ki, ayər. O gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə deyəcəklər. Biraz gözləyin ki, biz də sizin işıqınızdan alaq. Çünki müəminlər, ibadə fəhlind Nur yaradacaq. O nurla gedəcəklər. Həmən o münafiqlər isə onların arzınıca gələcək. Çata bilmədikdə, zülmət ki, olacaq, onlar dayanacaqlar. Haraylayıb çağıracaqlar ki, gözləyin sizin nurunuzdan biz də alaq. Biz de nurla gedək. Onlara deyiləcəkdir. Geriyə qayıdıb, işı qaxtarım. Haradan? Geridə işı qaxtarım. Zülmətdir. Onların arasına İçəri tərəfdən mərhəmət, çöl tərəfdən əzab olan qapılı bir sədd çəkiləcəkdir. Mümunlərlə münafiqlər arasında sədd çəkiləcək. İçəri tərəf mərhəmət, müminlər tərəf. Çöl tərəf isə əzab. Və münafiqlər onları haraylayır, artıq haraylayırlar. Çünki hasarın o səddin obri tərəfindən qışqırırlar, çağırırlar ki, nəgər biz sizinlə birlikdə deyildik, nəgər biz sizinlə birlikdə deyildikmi? birlikdə ola bilərsən. Axı əqidə bir deyildi. Və onlara deyiləcək. Yəni, məmrlər onlara deyəcəklər. Bəli, elədir. Siz bizimləyiniz. Lakin siz ikiyüzlülük etməklə öz özünüzü aldadırdınız. Ayənin bu ayənin ardını diqqətlə qulaq Görün, bu şeylərin hamısı bu dövrdə gördüyümüz insanlarda var. Vahik var. Lakin siz ikiyüzlülük etməklə öz özünüzü aldadırdınız. Möminlərə dəva üz verməsini gözləyirdiniz. Elə ki, başına kiminsə nə isə gəlir, başlayır hamı sevinməyə. Və şüphe edirdiniz. Allahın varlığına şüphe edirdiniz. Möminlərin yanında özünüzü mömin kimi göstərirdiniz. Və nəhayət Allahın əmri gələnədək xünyavar sizi yoldan çıxartdı. Ancaq sizə hardasa, üzr istəyirəm ifadəmə görə banan adaları vəd edirdilər. Ki, belə etsən, sənə filan şey verəcək. görəcəksiniz o bananları da, adaları da. Necə olacaq? Allah barəsində sizi azdıran azdırdı. Kimid o? Şeytan. Təfsirində gəlir ki, azdıran azdırdı. Yəni, şeytan sizi artıq azdırdı. Bu gün nə sizdən, nə də kafirlərdən fidiyə qəbul olunmaz. Bu ayə dəlindir ki, hər ikisi də hənnəm Hər ikisi nə qədər fidiyəsi olsaydı əgər, versəydi belə, yenə də ondan qəbul olunmazdı, yenə də cəhənnəm əzabından qurtara bilməzdi. Sığınacağımız yerdə oddur, sizə layiq olan odur. Oranın nə pis dönüş iridir. Baxın, fidyə qəbul olunmaz. Doğrudur, fidyə qəbul olunmaz. Amma axı o fidyə vermək istər. İstəyəcək ki, fidyə versin. Ayə ilə sabittir və hədislə sabittir. Ayədə Allah subhanətələ deyir ki, onlar istəyər ki, yiyirizdə dolu onların əlində bir şey olsun, fidyə versinlər. Əzabdan qurtarsınlar canlarını. Ara, əzabdan bilə, qurtula bilərlər. Və həbdə hədistə gəlir ki, Allah subhanət hələ deyir ki, əgər dünya dolusu, dünyada olan hər bir şey sənin olsaydı, bu dəyə, onu fidiyə verərdin mi? Azəbdan qurtarmaq üçün. Deyir əlbəttə ki, ya Rəbb, verərdim, tək ki, canım qurtardım bu azəmdan. Eri axı, mən səndən heç dünya dolusu bir şey istəmədim. Mən səndən sadəcə bu dilin də lə ilə illə Allah kəlməsini deməyi istədim, tərəb etdim. Onu demə İndi sən deyirsən ki, dünya dolusu malın olsaydı, onu Allah yolunda verərdin. Dünya dolusu malı olanları görürükdə, zəkatı verirlər, qıxtdan bir hissəsini. Vermirlər. Qiyamət gün onun dili necə gələcək, üzü necə gələcək desin ki, olsaydı, verərdin. Olmayan şeyi olsaydı, verərdin demək, soxasan bir şeydir. Amma olduqdan sonra neysə, adamın əli gəlmir, onu versin. Sonra, Ucu Allah buyurur ki, Ulayəkəlləzi nəştəra dalələfə bilhudə fəmə rəbihət ticəratuhun məməkənu muhtədin Onlar doğru yol göstərdisini verib, azğınlığı satın almış, yəni küfrü götürüb imanı tərk etmiş kəslərdir. Görün, bunlar bu hərəkətlə özlüyündə nə edirlər? Allah Ələ onları necə qınayır? Deyir ki, amma onların ticarəti qazans gətirməli. O deməkdir ki, onlar bunu etməklə, son ki, ticarət edirlər, alış-veriş, imanı verib küfrə almaq, onun əvəzində neysə qazanmaq, kafirlərə qoşulmaq, qosul növünləri pisləmək, kafirlərə arxa olmaq, kafirlərə e, özünə arxa bilmək, onlardan neysə ummaq, lakin Allah ki, deyir, onların ticarəti qazans gətirməli. Əlbəttə ki, gətirmədi və gətirməyəcəkdir. Çünki bunu Allah dəala deyir ki, qazan gətirmədi, onlar doğru yola yönəlmədilər. Bu cür insanı, insanları, bu cür adamları Allah doğru yola necə yönəlsin? Allahın dini ilə ticarət edir, aldır ya. Sonra Allah dəala başlayır onları bənzətməyə və görür nəyə bənzədir. Allah dəala da bənzədən çox ədəbi şəkildə bənzədir. Hərdən, hərdən çox pis şeyə bənzədir. Onlar da ilə ona layiqdir. Onlardan da pislər. Gələcək o. Sonraki ayələrdə görəcəksiniz. Bu ayələrdə isə münafiqləri görür nəyə bənzədir. Deyir ki, məsələhum kəməsilləri istəvqədən nəran fələmə ədəətmə həvləhu zəhbəlləhu bi nurihim və tərəkəhüm fə zulmət illəyə yusuf Onların məsələyi zülmət gecədə od qalayan kimsənin məsəli kimidir ki, o od onun ətrafındakiləri işıqlandırdığı zaman Allah onların işıqını aparmış, özlərini də heç bir şey görə bilməyəcəkləri zülmətlər içərisində bıraxmışdır. Məsələ baxan fikir edin diqqətlə. Onların məsələ nəyə bənsir? Sanki bir adam od qalıyır və od ətrafı işıqlandırır, hər şeyi görür. Elə ki, Allah s.ə. odu söndürür, harada qalır? Zülmət içində. Onlar da o odu kimin sayəsində qazanır? Möminlərin sayəsində. Elə ki, möminləri Allah s.ə. qurtaracaq, cənnətə nəzib edəcək onları, qalacaqlar zülmət içində. Zəhənləmə salacaq onları. İnşallah. Zülməti bəzi təfsir edənlər Əzab kimi də edir. Hürmət içərisində, yəni əzab içərisində. Dür dedim ki, cəhənnən əzabı içərisində qalacaqlar. Sonra Allah-u Teala onları baxın. Çor kar və olmaya-olmaya. Olmaya, kör, kar və lal adlandırır. Summun, buqmun, ümüyün, fəhumnə yərcəm. Kör, lal və kördurlar. Onlar imana qayıtmazlar. Yəni, tövbə etməzlər, tövbə etməzlər və Allahı xatırlamazlar, yad etməzlər. <gülüyor> Başqa bir ayədə Allah-u onların kör, kâr, galal olduğunu görməni izah Allah deyir ki: "Hecallənahum sam'an və absaran və afida." Yəni onlara gözdə verdik, qulaq da verdik, qəlb də verdik. "Fə mə ağnə 'anhum sam'uhum və la absaruhum və la şey." Həm onların nə gözləri, nə qəlbləri, nə qulaqları onlara bir fayda verdi. Olmadı faydası, heç bir faydası yoxdur. Nə qulağının, nə gözünün, nə də qəlbinin. Yəni ki İz kənu yədhədunə bi əyyət Çünki onlar Allahın ayələri inkar edirlər. Və həqə bihin mə kənu bihi yəstəhzəun. İstəhzəyə gətirib sartı. Və onları istəhzə etdikləri şey buyur <gülüyor> idi. Nədir o? Əzab. İstəhzə edirlər. Hətta gələcək ayələr görə deyirsiniz. Gələcəkdə ayələr izah edəcək. Kafirlər istəhzə edir ki, gətir. Nuhal-i İslamı deyirlər. Məhmə s.ə.və s.ə.və s.ə.və gətir görək o əzabı. Nəyə gələmişdir, nə vaxt gələcək? Və o əzab gəlir müxtəlif şəkildə. Kimisinə səs vasitəsilə, kimisinə zəlzələ, kimisinə tufan və s.ə.və Allah s.ə.və bizi münafiq olmaqdan uzaq etsin. imanımızda axıra qədər, ölənə qədər sabit etsin. Və xüsusən də onun kəlamını başa düşüb əməl edənlərdən etsin. Sahabələrin Peyğəmbər sallalləmin yolu ilə gedən möminlərdən üçün. Subhanak Allahumma wa bihamdik,